Ковалок перемішав, вийшла така собі біомаса. Вона теж десь там, за межами мого лісу. Там і родина, дружина, донька, усе в них добре. У дружини є чоловік, а у доньки батько. Це я, а у мене є правило. Телефоную їм о 12 в день, та о 7-й ввечері. О 12-й я кажу дружині, Люба, як справи? Які в тебе плани на вечір? У мене сьогодні сім засідань. Так-так, мила. Ну, таке божевільне життя, не скучай. Цілую. Ось у передзвоню. передзвонюю. До вечері не встигаю, не чекайте. Лягайте. Я відчиню своїм ключем. Та не хвилюйтеся. Упевнений, що вона мною задоволена. А ці дзвінки для мене привід зрозуміти, що все йде так, як треба. Що в родини до мене жодних претензій. Цей будинок... Я запримітив давно, тоді, коли навіть не гадав, що житиму тут. Просто випала нагода купити у знайомого алкоголіка десидента батьківську хату із присадибною ділянкою в селі. Не з десятьма гектарами, як у інших, і з ланами чи штучними озерами, а невеличкі шість соток. Хата-розвалюха. Відбудовував її десять років. Часом сусіди жартували. «Що ж ти, Петровичу? Ніяк як свою фазенду не добудуєш? Грошей нема?» «Немає», – відповідав. «Ось піч ставлю, а на цеглу поки що не вистачає», – співчували. Хитали головами, у самих не вистачає, ми це діло знаємо, ми багатії які-небудь, не депутати і не правителі. Наша справа маленька, хліб та буряки вирощувати – так і звикли до мене. Часом запитають, «На що живеш, Петровичу?» Та, кажу, донька з міста надсилає на хлібчик. Мені ж багато не треба. Вони без того бачили, що я багато не беру. Хліб, консерви, цигарки, прима, без фільтра. Ну і, звісно, пляшку. Без пляшки ти тут чужинець. Хоч вилий, а купити мусиш. Інакше не зрозуміють. Увечері години зодві у мене горить світло, та на повну гучність працює телевізор. Він зловісно шипить. Звук вирювається назовні, лини лісом. У селі брешуть собаки, я заплющую очі. У богій кімнатці пахне яблуками й сливами. Мені здається, ніби я пливу у густих хвилях меду. Вечір також медвяний. Призахідне сонце щедро розстелило свій образ на дощатій підлозі на столі. Ще пару годин – і воно витягне край цього обруса за горизонт. На облізній скатертині лежать яблука, цигарки, бляшанка з бичками у томатному соусі, засохлий хліб. Мені добре. Здається, що зараз увійде з двору бабуся з відром свіжого молока. Або убіжить жінка, найгарніша в світі. Вона буде у червоній спідниці, в немисті і боса. Обов'язково боса. Природна. Але тут таких не водиться. Це чуже життя. Мені треба піти з нього. Я встаю, вимикаю свою шипучку, світло. У кімнаті є двері. Коли я придбав цей будинок, за ними була невеличка комора, у якій валялися старі граблі, заплетені павутинням, Двері і зараз убогі, обшарпані із грубою металевою ручкою. Я відчиняю їх. А це не так уже й легко». Всередині вони броньовані, досить важкі, як дверця та сейфа. Я роблю крок у темряву, і у кабіні дзеркального ліфта автоматично вмикається м'яке світло. Я натискаю кнопку і спускаюся у передпокій. Дуже кортить ковтнути холодного прихолодного пива. Насамперед я відкриваю холодильник, там його десяток сортів. Сьогодні я вибираю ось це. Падаю у крісло. Перед тим, як піти у душ, мені потрібно адаптуватися, звикнути, прокашлятися і, як кажуть японці, знайти своє обличчя. Попереду багато роботи. Я натискаю кнопку пульта. Що там робиться в світі? На екрані плазми виникає знайоме обличчя тележурналістки. «Погарнішала?» – зауважую я. підстриглися, Очинята блищать?» Цікаво, чи сподобався мій вчорашній презент. Чи те купив? Вчора я докладно пояснив, що треба сережки не в золоті, а в платині, і не з діамантами, а модні, і з рожевими перлинами –